gia Oltsomendi zurekin unibertsitaten egoera ikusi nahi genuke pixka bat e, zu irakasle izanik beraz berbadala lehenik be, nola nola bizi duzuzuk konfinamendu egoera hau eta ikasleekin naze harreman mota duzu réseaux autedea harreman bat ukaitea. Uh, bai, behaz egun horna, eta ordeon, gure aldetik uh, askiuntza pasatzen da, egia jana, eta ikasleak zuten dute, behaz, ara, universitatean ikasleak helduak dira. Eta e-mailez eh, jeski kontaktazional ditugu, eta eh, kaxi virtualak ere antolatzen ditugu, lanak eh, igortzen edo e edo plataformen bitartez, eta oroak eh, untra pasatzen da. Zer erran daiteke eh, gaur egungo egoeraz, baduzue berririk maiatzaren amekatik landa, zein izanen den zuen uh, geroan, nola segituko duzuen baduzu berririk horren inguruan? Berri guti, mementoko berri guti, uh, behaz azterketak guk eginen ditugu urguneko uh, maneran, gana baitu ez da izanen azterketarik uh Uh, universitatean, baina azterketak izanen dira eta basoa dako ez bezala guka antolatzen ditugu azterketak ez da azterketa jahaikia nahi du ez uh, itzineko noten uh, bat azbesteko bat eta txik azterketak be molde desberdinan antolatu behar ditugu, jakinez uh, gude ikaslek berko dutela etxe txik lan egin eta eta internet eta bon, anitz baina bideukan dutela, beraz azterketak iso hortan pentsatu behar dira, baina uh, azterketak izanen dira horrek uh, sortzen du stres bat edo kezka bat bai zuengan eta bai ikasleengan hoski Gure aldetik uh, egokitu behar dugu, baina hori ustot uh, denen, denak oztan girela memento untan. Eta ikasleenak hartetik bon, bai ere, um, bereziki ez baitak sobra ze mota izan handen. Gero ara aski, um, adibidez, hor jakindugu uh, konkurtsuen dako, uh, behaz uh, idatzean bakarrik pasatuko dituz dela konkurtsuak ikasleek, mm. Hori bon, uh, lasa egajia izan da horien dako informazioan in diakitea, baina egia da horien dako ez egoera gozoa, behaz, guen txatzen beti uh, informazioa albezain bat informazioa maitea, in horien dako ez dela zaila dela. Erra nahi du, ala ere segur dela e ekaina, ekaineko edo udako bakantzaka intzin ez dela berriz klaserik izanen unibertsitateetan? Ez, hori segur da, klaserik ez da izan. Epa ima ariak bilduko dira edo urguneko maneran, bizio konferentzian edo universitatak berriz egiten balin badira jana, baina ez da kurtsorik izanen. Atik, azterk eta e, txaminak izanen dira, jambesala, uh -huh. eta konkurtsuak ere bai. E, e horiek prestatzeko nola egiten duzu behirakaslen artean ere, ari zirezte elkarlanean pentsatzen dut? Bai, bai, bai, algarrekin uh, lanan ari gira, algar deitzen dugu, edo antolatzen intugu ere bideo uh, konferentziaz bilkurak. So, su, su ikusteko ze uh, manera ukan behar duen gura azterketak. Zenta, ezken ikusi ez ditugula guk zaintzen ikasleak eta uh, dezberdina izanen dela. Dar da ere, azterketa um, dezberdinki pentsatu eta ebaluatzeko manera ere desberdinki pentsatu. Mm -hmm. Daraz, uh, bon, anitz uh, berritasun, bainan... Uh, Ara, ego, ego, ego behar. Emek, emek, ere lortzen duzue aintzinatzen eta pentsatzen eta ikaslea ere. Bai, bai, bai, bai. Hor, bon, au da ganda horiek lasaia gurira, baina ara gero badugu ala iket plataformata horiekin lan egiteko, or, badugu ikanpis plataformona eta aukten eskola guztietan lekidugo uh, DU2, aukeracerak atzi, hor batzu ola dira. Gez, gure aldetik uh, usai hori bada, baina hori behar izan dugu misandena emendatu eta alaneitiko manera anitzea uh, kambiatu. Adoz bargia ba, ultsomendi, mileskar gure galdereia erantzunik eta kura iaona? Eta usataz, zuri. Aio. Aio. Aio.